Hoofstuk 78, werk van barmhartigheid, die intelligente storm, die korekte vermoedens van Sirenius, die besoek aan die have. Daarna is daar verder gegrawe en Sirenius het die bevel uitgevaardig dat alle lyke wat nie te veel vermink was nie met hulle gezichte na die grond op 'n bepaalde plek wat met matte bedek was neergelemoes word. Alleenlik die erg vermengtes moet dadelijk op die gebruiklike weise op die algemene begrafplaas verbrand word of acht voet diep begrawe word. Met die ander vermengtes moet soortgelijke opwekkingspogings gedoen word soos met die siewe. Wie daar weer tot leven kom, moet dadelijk na die herberg, na die siewe ander gebring word. Nadat die bevel gegee is, het sy reenees met sy geselskap daar vertrek om nog ander dele van die stad in Oonskou te neem. Tot sy groot verbasing het hy echte gevind dat daar nerense burgerlike woonhuis beskadig was nie. Wel was daar nerens meer in afgods tempel te vind wat nie in pijn geleid nie. Op een kleinkie na, die wat afgeslote was met die opskrif wat sê, aan die onbekende Elohim. Nader die geselskap begeleid dier een groot menigte van die volk, wat aldus dier die grootste deel van die nie onbelangrike stad van 80.000 inwoners gewandel het, het Sireneus jo Josef na hom toe geroep en aan hom gesê, Luister my aller verhevenste vriend en broer, heimlik moet ek letterlik oor die merkwaardige uitwerking sowel van die aardbewing as die storm laag, en kyk nou eers langs hierdie steeg voor ons stane huis van een ellendige constructie, droe stene, sonder cement, boon nog tamelijk asymmetries, tot een muur op mekaar gestapel. Jy zou so denk dat dit nauwelik steve genoeg is om die trilling van die hoefslag van een zwaar per te weerstaan, maar kyk, hierdie ware muurnesgebouw is onbeskadig, Dit is nie eers in die geringste beskadig nie, terwyl in die midde van hierdie huise van, van dag tot morgen die tempels, wat vir duisende jare gebouw is, dier die bank amal in die smadelikste pijn open verander is. Wat denk jy van hierdie hoogst verskynsel? Is dit nie hier duidelik, dat soewel die aardbewing as die storm baie intelligente werk moes gegaan het nie? Voorwaar, waar, ek moet jou tot my groot vreugde beken en sê, as jou sienkie nie hier, in geselskap van die store met sy almachtige vingers, bykie tussen die tempels rondgespeel het nie, dan wil ek nie sereenies heet nie. Maar Jozef sê, hou dit heeltemal net vir jousel wat jy gloe, en praat met niemand daar nie, want dit sal verseker so wees. Maar laat ons nou na die hawe gaan, om te sien of daar werk vir my te doen is nie. En Sirene is hy dadelijk die raad van Joosef gevolg, en na die oever van die see gegaan.